A koronázás előestéje Reims királyi címerekkel ékes kapuit újra festették. Az utcákon élénkszínű színű kárpitokat, szőnyegeket és sejmeket feszítettek ki, ugyanazokat, amelyeket 18 hónappal előbb, tizedik Lajos koronázásakor használtak. Az érseki palota mellett sebtében három nagy csarnokot ácsoltak össze. Egyiket a király, másikat a királyni asztala, a harmadikat pedig a fő tisztségviselők számára, hogy az egész udvart vendégül láthassák. A koronázás költségeit viselő reimszi polgárok kisé nehéznek érezték a reájuk nehezedő terhet. Ha így gyors egymás utánban halnak meg a trónon, mondogatták egymás közt, nem sokára évenként csak egyszer lakunk jól, de akkor is az ingünket kell eladnunk érte. Sokba kerül nekünk, hogy Klodvig nálunk vette fel a keresztény vallást, meg az is, hogy kapet Hugo választása ránkese, és itt koronáztatta meg magát. Hanetán a királyság bármely más városa, hajlandó lenne megvásárolni tőlünk a Szent Ámpolnát, szíves örömest ráállnánk az üzletre. A Remszi kincstár nehézségeihez az is hozzájárult, hogy a tél derekán kellett összeszedni, a sok sok száj részére szükséges, tetemes, mennyiségű finom étel ételműt. És a rejmszi polgárok elősorolták a 82 ökröt, 240 birkát, 425 borjút, 68 disznót, 800 házi és vadnyulat, 800 hízlalt kappant, 1820 libát, több mint 10 ezer tyúkot és 40 ezer tojást, nem beszélve a malimból hozatott teli hordókról. A négyezer hidegvízi rákról, a lazacokról, csukákról, compókról, keszegekről, sügérekről és pontyokról. Az ötszáz pástétom elkészítéséhez szükséges 3500 angolnáról. 2000 karika sajtot szedtek össze, és 300 hordónyi saját termésű borral számoltak, hogy elegendő innivalója legyen annyi szomjas toroknak. A három vagy több napos lakomározás során. A kamarások, akik előbérkeztek, hogy az ünnepségek rendjéről gondoskodjanak, rendkívüli igényeket támasztottak. Hát nem ők határozták el, hogy egyetlen tálalás alkalmával 300 sült gémet adatnak az asztalokra? Ezek a tisztségviselők nagyon is hasonlítottak gazdájukra. Erre a sietős királyra, aki egyik hétről a másikra elrendelte a koronázását, mintha csak egy törött lábgyógyulásáért mondatott kétgarasos miséről lett volna szó. A cukrászok napok óta építgették a franciaország színeiben pompázó marcipánból készült várkastéjaikat. Aztán a mustár. Nem kapták meg a mustárt, holott 31 vékányi kellett belőle, és a vendégek nem a markukból fognak majd enni. Bizony hibát követtek el, amikor olyan olcsón túladtak az előző koronázáskor használt 50 ezer kis fatányéron. Kifizetődőbb lett volna elmosni és megőrizni őket. A négyezer korsó eltört vagy ellopták. A fehérnemű készítők még gyorsan beszegtek 2600 rőfnyi abroszt, és már is ki lehetett számítani, hogy a kiadások teljes összege csak nem tízezer rúg. Az igazat megvalva azonban, a reimsziek mégis megtalálták számításukat, mert a koronázás sok lombárd meg zsidó kalmárt vonzott a városba, ezek pedig adót fizettek eladott portékáik után. A koronázás, mint minden más királyi ceremónia, a búcsúk vidám hangulatában zajlott le. Ezekben a napokban véget nem érő látványosságokkal szórakoztatták a népet, s hogy mindezt láthassák, messziről ide tódultak az emberek. Az asszonyok új ruhában akartak páváskodni, és gaballérjaik nem fukarkodtak az ég Könnyű Könnyűszerrel elkeltek a himzések, a szép kelmék meg a szörmék. Szemesnek áll a világ, a boltosok, akik némi mohósággal igyekeztek élni, mesterségük fogásaival, egy hét alatt akár öt évre is megszethették magukat. Az új király az érseki palotában szállt meg. A palota előtt mindig nagy tömeg tülekedett, hogy megpillanthassa az uralkodót, vagy megbámulja a királyné cseresznye piros, szkarláttal bevont hintaját az udvar hölgyeitől körülvett Johanna királyné, a mindennel elhalmozott asszony izgalmával ellenőrizte, a tizenkét utazóláda, a négy ruhás láda, a cipős láda meg a fűszeres láda felbontását. Ruhatára minden bizonnyal gazdagabb volt, mint bármely eddigi francia királynéjé. E diadalmas utazás minden napjára, sőt, minden órájára más-más ruha készült számára. Amikor ünnepélyesen belépett a városba, Hermelinnel díszített, aranyszövetből készült palástot viselt. A királyi házaspárt utcahosszat előadásokkal, misztériumjátékokkal és egyéb mulatságokkal szórakoztatták. A koronázás előtti napon a hamarosan megkezdődő vacsora alkalmával Johanna Mókus Prémmel Szeget lila ruhában fog megjelenni. A koronázás reggelén aranyszövésű török posztóruha, skarlátköpeny és élénk piros köntös lesz rajta. Ebédnél Franciaország címerével himzett ruha, vacsoránál aranyszövetből vart ruha, és két különböző hermelin palást. Másnap előbb zöld bársony ruhát, majd egy kékszínű tafotából készült másikat ölt magára, szürke mókus prém körgallérral. Soha nem mutatkozik nyilvánosan egyazon öltözékben, egyazon ékszerekkel. A sok csodálatos holmit egy teremben állították ki. A terem díszítésére szolgáló holmikat ugyancsak párisból hozatták, 321 papagájjal hímzett fehér sejemkárpit, középen a burgundi grófok hatalmas címerével, egy vörösszínű oroszlánnal. Az ágymennyezetet, a takarót és a párnákat 7000 ezüst lóhere ékesítette. A kőpadlót borító szőnyegeket Franciaország és a burgundi grófság címereit díszítették. Johanna többször is felkereste Fülöp lakosztályát, hogy urával is megcsodáltassa egy-egy kelme szépségét, a szabás tökéletességét. Szerelmetes uram, drága ször, kiáltotta. Milyen boldoggát tesz. Bár nem volt hajlamos a heves érzelemnyilvánításokra, mégsem tudtam megakadályozni, hogy szeme könnyben elávadjon. Elkápráztatta önnön sorsa főleg ha eszébe jutotta a durdani börtönben nemrég töltött időszak. Mi csodás fordulata a szerencsének, másfél esztendő alatt. A halott Margitra gondolt, és Hugára, Burgundi Blankára, aki még mindig sátögájával raboskodott. Szegény Blanka, mennyire szerette az égszereket! Érzékenykedett el egy rubinnal, és smaragdal kirakott aranyöv próbálgatása közben. A gonterhelt Fülöp, lelkendező felesége láttán még komorabb lett. Főkincstárnokával éppen a számodásokat nézegette. – Nagyon jól esik, kedvesem, hogy mindez megnyerte a tetszését – felelte végül is az asszonynak. – Amint látja, Apám példájára cselekszem, aki, mint tudja, személyi kiadásaiban igen mértékletes volt, de nem fokarkodott, ha a királyság fenségéről volt szó. Mutogassa csak ezeket a szép díszruhákat, mert ezek legalább annyira a nép tulajdonai, mint az öné. Hiszen a nép adja mindezt a munkája révén. Vigyázzon nagyon ezekre a ruhákra, mert egyhamar nem lesznek hasonló öltözékei. A koronázás után majd korlátozni kell kiadásainkat. Fülöp, ezen a napon semmit nem szándékozik tenni Blanka Hugomért? Már megtörtént. Ismét hercegasszonyként bánnak vele, azzal a megszorítással, hogy nem hagyhatja el a falakat, amelyek között most tartózkodik. Kell, hogy különbség legyen a védkes asszony és ön között. Aki mindig tiszta maradt, és akit hamisan vádoltak. Az utóbbi szavaknál feleségére nézett, de tekintetéből nem annyira a szerelem biztonságérzete, mint inkább a királyság becsületének gondja volt, kiolvasható. Egyébként Blanka férje mostanában nem sok örömet okoz nekem, tette hozzá. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nagyon rossz fivér. Johanna megértette, hogy hiába erőltetné, és nem tanácsos visszatérnie erre a témára. Visszavonult hát, és Fülöp ismét belemerült a számokkal teleírt, hosszú íveknek a tanulmányozásába, amelyeket Geoffroy de Fleury terjesztett elé. A költségek nem korlátozódtak a király meg a királyné ruházatára. Természetesen Fülöp néhány ajándékot is kapott. Maó például márványmintás kelmét küldött a kis hercegnők meg a csecsemő Lajos Fülöp számára. De a királynak kötelessége volt újruhába öltöztetni 54 fegyveresét és parancsnokukat, az épuskások mesterét Pierre de Gaillard. Edem Héron, Robert de Gamaché és Guillaume de Cerise a három kamarás fejenként tíz rőf doai kelmét kapott, hogy harci köntöst varrasson belőle. A vadászmestereknek, Aridő Medonnak, Furán Dölefoloinak, Zsanó Malanisztének, valamint az íjászoknak új felszerelés járt. És mivel a koronázás alkalmával majd húsz új lovagot avatnak, ez ismét húsz ruhát jelentett. A ruha adományok, a szokásnak megfelelően jutalom számba mentek, de a hagyomány azt is megkövetelte, hogy a király a erekje tartó díszítéséhez egy smaragdal és rubinttal kirakott aranylilliómmal járuljon hozzá. A végösszeg kérdezte Fülöp. 8548 livr, 13 szól és 11 ténár felelte a kincstárnuk. De felséget talán kivethetne valamiféle adót az örömteli esemény alkalmával. Tróra lépésen vidámabb lesz, ha nem vetek ki újabb adókat. Majd másképp próbáljuk megoldani a dolgokat, jegyezte meg a király. Ekkor jelentették Valoá grófjának érkezését. Fülöp a mennyezet felé emelte két karját. Őt kifelejtettük a számításból. Meglátja a meglátja, ez a nagybátyám egymaga többbe kerül nekem, mint tíz koronázás. De most dűlőre kell jutnom vele. Hagyjon vele kettesben. Ó, való kegyelmes úr valóban pompás jelenség volt. Himzett sújtásokkal kihányt köpenye, a vastag prémek miatt kétszer akkorának látszott. Alatta egy drága kövekkel kivart köntöst viselt. Ha a Reims lakói történetesen nem tudják, hogy az új uralkodó sovány és fiatal urat hihették volna királynak. Kedves öcsém uram, kezdte mondókáját, súlyos gondjaim, igen súlyos gondjaim vannak felséged miatt. Angliai sógora nem jön el a koronázásra. A tengeren túli királyok már régóta nem vesznek részt koronázásainkon, felelte Fülöp. No igen, de udvartartásukból néhány rokon vagy nagyúr képviselte őket, hogy betöltse Gajen hercegének helyét. Márpedig Edward nem küldött senkit, ezzel is megerősítve, hogy nem ismeri el felségedet. Flandria grófia sincs itt, akiről felséged azt hitte, hogy a szeptemberi szerződéssel levette a lábáról. Sem bretany hercege. Tudom, bátyám, tudom. Ami mi burgundia hercegét illeti róla ne is beszéljünk. Abban bizonyosak voltunk, hogy ő cserben hagyja felségedet. Ezzel szemben anyja, a mi Ágnes nénénk, az imént érkezett a városba de nem hinném, hogy kifejezetten felséget támogatására. – Tudom, bátyám, tudom – ismételte meg Fülöp. Szent Lajos legkisebb leányának váratlan érkezése jobban nyugtalanította Fülöpöt, semmint mutatta. Előbb azt hitte, hogy Ágnes hercegasszony alkudozni kíván vele. De a hercegnő nem igen sietett jelentkezni, és Fülöp elhatározta, hogy ő semmiképp nem kezdeményez. Ha a nép, amely úgy ünnepel, amikor megpillant, ha ez a nép tudná, mennyi ármánykodás és fenyegetés vesz körül, gondolta. Tény, hogy a világi perek közül, akiknek holnap felséget koronáját kellene támogatniuk, jelenleg egy sincs itt, folytatta valóá. De igen, bátyám, megfeledkezik Maó grófnőről, és saját magáról. Valoá hevesen megrántotta a vállát. Ártó grófnője, kiáltotta. Egy asszony támogassa a koronát, amikor felséged éppen az asszonyok kizárásával biztosította jogait. Ha támogatja a koronát, ez nem jelenti azt, hogy ő helyezi a fejemre, vetette ellen Fülöp igen igencsak segítenie kellett felségedet, hogy trónra léphessen, ha így kitünteti őt. Ezen még több hitelt szerez a szállongó hazugságoknak. Nem akarok visszatérni a múltra Fülöp, de végül is nem robernak kellene képviselnie ártóát. Fülöp úgy tett, mintha nem hallotta volna nagybátyja utolsó mondatát. Az egyházi perek mindenképp itt vannak, mondotta. Itt vannak, itt vannak, rázogatta gyűrű itt Hatból öten. És mit gondol, mit csinálnak majd ezek az egyházi perek, ha látják, hogy a királyság részéről csak egyetlen kéz, és milyen kéz, emelkedik fel, hogy felségedet megkoronázza? De bátyám, kegyelmed önmagát nem is számítja? Most valóan volt a sor, hogy ne vegyen tudomást a kérdésről. Még felséget fivére is duzzog, jegyezte meg. Azért, kedves bátyám, mert Károly még nem tudja, hogy mi mennyire egyetértünk, felelte szeliden fülöp. És azt hiszi, ha engem nem szolgál, azzal kegyelmedet szolgálja. De nyugodjék meg, már jelezte, hogy jön, és holnap itt lesz. Miért nem adja meg neki a peri rangot? Elvégre felséged atya is megadta nekem, és Lajós fivére szintén megadta felségednek. Így kevésbé egyedül érezném magam felséged támogatásában. Vagy kevésbé egyedül, hogy elárulj, gondolta Fülöp, aztán hangosan így szólt. Bátyám most Robert vagy Károly érdekeiért a avagy saját ügyeiről kíván beszélni velem? Valóá hallgatott, kényelmesebben elhelyezkedett a székén, és a mutató sziporkázó gyémántot nézegette. Ötven vagy százezer tűnődött fülöp. A többiek nem érdekelnek, de rá szükségem van, és ezt ő is tudja. Ha visszautasít vagy botrányt rendez, esetleg el kell halasztanom a koronázásomat. Amint látja öcsém, szólalt meg végül Valoá, nem fukarkodtam, sőt, magam és kíséretem számára jelentős ruha meg egyéb költségekbe vertem magam, hogy megtiszteljem. De mivel úgy látom, hogy a többi per távol tartja magát, azt hiszem, nekem is vissza kell vonulnom. Mit mondanának, ha engem egyedül látnának felséged mellett? Csupán annyit, hogy felséged megvásárolt. Ezt nagyon fájlalnám, bátyám, nagyon fájlalnám. De végső soron nem kényszeríthetem olyasmire, ami nem tetszik kegyelmednek. Talán itt az ideje megszüntetni a szokást, hogy a perek felemeljék kezüket a korona mellett. Öcsém, öcsém, kiáltott fel valóá. És hogy nem csak a hat nagy bárótól kell kérni a választás jóváhagyását, bátyám, hanem a néptől is, amely embert áld a és adóival megtölti a kincstárt. Ez a szerep vár az általam összehívandó rendi gyűlésre. Valóan nem tudta tűrtőztetni magát, és székéről felpattamba kiabálni kezdett. törést követ el, Fülöp, és teljesen eltévejedett. Láttak már valaha olyan uralkodót, akit alatt valói választottak? Mondhatom, szép újdonság a felséged rendje! Ez az ötlet közvetlenül márinyi ered, aki a köznépből származott, és aki annyit ártott felséged atyának. Én mondom, ha így kezdjük, még ötven esztendő sem telik bele, és a nép meg lesz nélkülünk is. Valamiféle polgárt, parlamenti doktort, vagy talán egy lopásból meggazdagodott mészárost fog megválasztani. Nem, öcsém, most az egyszer határoztam. Nem támogatom egy olyan király koronáját, aki nem a maga jogán uralkodik, és aki ráadásul azon mesterkedik, hogy ez a korona hamarosan a parasztok prédája legyen. Bíbor vörösképpel nagy léptekkel járt fel alá a teremben. Ötven vagy százezer, tette fel a kérdést magában megint csak Fülöp. Milyen összeggel kell ledöfnöm? Legyen, bátyám, akkor hát ne támogasson semmiben, mondta hangosan, de el kell tűrnie, hogy most tűstént hivassam a főkincstárnokomat. Miért? Utasítani fogom, hogy módosítsa az adományok listáját, amelyet az örömteli esemény alkalmával holnap kellene megpecsételnem. Ezen a listán kegyelmet szerepel elsőként, százezer livrel. A döfés talált. Valóa kitárt karral, megrökönyödve torpant meg. Fülöp megértette, hogy győzött, és bármilyen sokba került is neki ez a győzelem, csak nagy erőfeszítéssel tudta leplezni mosolyát, nagy bátyja elképedése láttám. Valóa egyébként csak hamar órá lett zavarán. Egy haragos kitörésnél hagyta abba, és most ugyanebben a hangnemben folytatta. A harag számára csak eszköz volt. Ezzel próbálta összekuszálni mások okoskodását, ha a sajátja gyengének bizonyult. Először is minden bajnak az oka EuD folytatta az előbbi modorban. Nagyon kárhoztatom ezért, és ezt meg is írom neki. Aztán mi szükség volt arra, hogy Flandria hercege meg Bretány hercege is EUD pártjára keljen, és visszautasítsa felséged meghívását. Ha a király felkér valakit, hogy tartsa koronáját, annak jönnie kell. Hát én talán nem vagyok itt? Ezek a bárok valóban visszaélnek jogaikkal. Így aztán előfordulhat, hogy a hatalom átsúszik a kis hűbéresek, meg a polgárok kezébe. Ami angliai Edvardot illeti, hogyan is lehetne megbízni egy férfiúban, aki asszony módjára viselkedik. Én tehát kitartok felséged mellett, hogy megleckésztessem őket. Azt pedig, amit felséged nékem szándékozott juttatni, a méltányosság nevében elfogadom, mert úgy igazságos, ha másként bánnak azokkal, akik hűségesek a királyhoz, mint az árulókkal. Felséged jól uralkodik, és ezt, ezt az adományt, amely az irántam megnyilvánuló megbecsülés jele, mikor szándékozik aláírni? Ha kívánja akár most, bátyám, de holnapi keltezéssel, felelte ötödik Fülöp király. Immár harmadszor, és megint csak anyagi eszközökkel fékezte meg Valoát. Ideje, hogy megkoronázzanak, fordult Fülöp a kincstárnokához, miután Valoát távozott. Mert ha még továbbra is vitáznom kell, Félek, hogy a következő alkalommal a királyságot kell eladnom. S mert Flőri megdöbbent az ígért összeg nagyságán hozzátette. Nyugodjék meg, Geoffrey, nyugodjék meg. Még nem jelöltem ki az időpontot, hogy mikor folyósítják az adományt. Majd csak kis részletekben kapja meg. De kölcsönöket vehet fel rá. Most pedig menjünk vacsorázni. A szertartás előírta, hogy az esti étkezés után a király, főtisztségviselői és a káptalan kíséretében a székes egyházba vonuljon, hogy ott áhítatos elmélkedésbe merüljön és imádkozzék. A templomot már előkészítették, felaggatták a kárpitokat, helyükre tették a gyertyák százait. Tágas emelvényt építettek a kóruson. Fülöp imádkozása csak rövid ideig tartott, de jelentékeny időt töltött azzal, hogy még egyszer és utoljára elmagyarázta magának a szettartás rendjét és saját teendőit. Ellenőrizte a mellékkapuk zárját, megbizonyosodott az óvintézkedések végrehajtásáról, és megtudakolta, hogy kinek hol lesz a helye. A világi perek, a királyi család tagjai és a fő tisztségviselők az emelvényen ülnek, magyarázták neki. A hadak főparancsnoka felséged mellett marad. A kancellár a királyné mellett tartózkodik. A felségedével szemben álló trón a Reimszi érseké. Az egyházi perek a főoltár körül elhelyezett székeken foglalnak helyet. Fülöp lassú léptekkel ment végig az emelvényen. Cipője órával megigazgatta az egyik szőnyeg felkunkorodó sarkát. Milyen furcsa, gondolta. Itt, sőt éppen ezen a helyen álltam a múlt évben, fivérem koronázásán. Akkor nem figyeltem meg a részleteket. Egy percre leült, de nem a királyi trónra. Valami babonás félelem tartotta vissza, hogy már is elfoglalja. Holnap, holnap valóban király leszek. Atyára gondolt az ősök sorára, akik megelőzték ebben a templomban. Fivérére, akinek meggyilkolásában ártatlan volt. Bár ennek a bűnnek minden előnyét most ő élvezi. Aztán a másik, a gyermeket sújtó büntetre, amelyre szintén nem ő adott utasítást, de néma bűntárs volt benne. A halára gondolt, a saját halálára, és alatvalóinak ezreire, apáknak, fiúknak és fivéreknek ezreire, akiknek halálokig királyuk marad. Vajon mind hasonló e hozzám? Bűnöznek, ha alkalmuk nyílik rá, és csak látszólag ártatlanok, de hogy becsvágyaikat kielégítsék, készek a rosszat szolgálni. Pedig amikor Lyonban voltam, csak az igazságra törekedtem. De bizonyos lehetek -e ebben. Az emberi természet lenne ilyen fertelmes, vagy csak királyi méltóságunk tesz bennünket ilyenné? Talán az uralkodásért adózunk azzal, hogy ennyire tisztátlannak és mocskosnak érezzük magunkat. Miért alkotott Isten bennünket halandónak, hiszen a halált ez bennünket fertelmessé, mert félünk tőle. Mi magunk viszont osztogatjuk. Lehet, hogy mai szaka megkísérlik, hogy megöljenek. Figyelte a falakon az oszlopok között reszkető magas árnyékokat. Nem érzett megbánást, csak a boldogság hiányát. Lám, talán ezt nevezik áhítatos elmélkedésnek, és ezért tanácsolják nekünk, hogy a koronázást megelőző éjszakán bizonyos időt itt töltsünk a templomban. Világosan ítélte meg önmagát. Rossz ember, egy igen nagy király adottságaiban. Nem volt álmos. Szívesen itt maradt volna még sokáig, hogy önmagáról, az emberi sorsról és az emberi tettek eredetéről elmélkedjék, hogy felidézze a világ igazi nagy kérdéseit, amelyekre soha senkitől nem érkezik felelet. Mennyi ideig fog tartani a szertartás? kérdezte. Két egész óra hosszat, ször. Menjünk, aludnunk kell, hogy holnap frissek legyünk. De amikor visszatért az érseki palotába, bement a királynéhoz, és leült az ágya szélére. Valójában érdektelen dolgokat közölt a feleségével. Beszélte a székesegyház ültetési rendjéről, majd leányai ruhája felől érdeklődött. Juhanna már félig aludt, de amikor észrevette férje feszült idegállapotát és növekvő nyugtalanságát, amely ellen, mintha mellette keresett volna védelmet, megpróbált éber maradni. Ágyamban kíván aludni, barátom? kérdezte. Fülöp, mintha habozott volna. Nem tehetem, nem értesítettem a kamarást, felelte. Felséged a király, mosolygott Johanna, és olyan parancsokat adhat kamarásának, amilyeneket akar. Fülöp nem döntött azonnal. Ez a fiatalember, ember, aki fegyverrel vagy pénzzel sakban tudta tartani, leghatalmasabb vazallusait. Zavart érzett, mert tudatnia kellett szolgáival, hogy váratlan vágyától hajtva meg akarja osztani felesége nyoszójáját. Végül behívta a szomszédos helységben alvó egyik komornát, és őt küldte Edem Héronhoz, az üzenettel, hogy nem kell rá várni. És ezen az éjszakán nem kell a szobája küszöbö elé feküdnie. Ezután a papagájos kárpitok között, az ágymennyezet ezüst lóheréi alatt levetkőzött és a takarókalálból. És az a kínos szorongás, amely ellen a hadak főparancsnokának egész seregesen védhette meg, mert az egy férfinak és nem a királynak a szorongása volt, elcsitult enői test érintésére. A rugalmas, hosszú lábszára, az engedékeny ágyék és a meleg kebel mellett. Kedvesem, suttogta Fülöp Johanna hajába temetve arcát Felej, kedvesem! Megcsaltál-e engem? Ne félj válaszolni, mert ha el is árultál valaha, akkor is megvan bocsátva. Johanna átkarolta a hosszú, szikár és erős férfi testet, amelynek csontozatát kitapinthatták ujjai. Soha, Fülöp, esküszöm, soha, felelte. Bevallom, éreztem kísértést, de mindig ellenálltam. Köszönöm, kedvesem, suttogta Fülöp. Királyságomhoz tehát semmi nem hiányzik. Valóban, többé semmi nem hiányzott királyságához, hiszen ő is olyan volt, mint királyságának többi férfi embere. Egy asszony kellett neki, és hogy ez az asszony csak az övé legyen.